Escolteu el Literalment, amb Jordi Sevillano. Benvinguts i bentornats a una temporada més de Literalment. Una temporada amb moltes sorpresa que anireu veient durant la temporada. Però dir-vos que a grup A no serà com era abans. I no us faré spoilers perquè aneu ho aneu veient. M moltes gràcies per, per seguir-nos literalment i una temporada més, moltes gràcies. A Twitter i Instagram som arroba guionet baix, literalment guionet baix Segueix-nos i digues la teva En el nostre programa ens visita un dels col·laboradors que es diu Enveu Marta en veu alta es dediquen a la literatura en Nàdio. I eh, us presento qui són. S de Mari Ver Gutigue, LaAnna, Maria Longa i Longa, Joan Miquel Llobera. Són tres molt aficionats a la literatura. La Maribel, filòloga i logòpeda en Miquel Piolas, de bioquímica de la Universitat de Barcelona amb l'experiència en locucions, lliplats, ràdio, veus o no, suficiència. Explica contes dels nostres fills inés, i amb moltes grans il·lusió per aquest projecte. L'Anna Maria Filòloga, professora de literatura de la Universitat de Barcelona, escriptora inestimable i imprescindible assessora, crítica, directora de màqueting, comunicació i producció i activista literària de capçalera, Capsa i una carrera de rapsodes cada cop més àmplia. Què fan? Concretament al meu altar es fan tas a ull o llibres al diari ràdix en àudio i vídeo lectures a, a concurs de microrelats, presentació de llibres, rap sòdia, podcasts, entrevistes... Aquests són la nostra col·laboració que us portem en aquest, en aquest programa. Espero que els discuteu i que els agradi. I, per part d'un servidor, donar-li les gràcies que ens donin aquesta oportunitat al programa per, per fer veu en veu alta al nostre programa. I moltes gràcies a vosaltres. A continuació, arriba la secció de l'agenda en veu alta. És el moment de alçar la veu. Dante d'Anna Maria Villalonga Publicat el blog el fil d'Ariadna, el desembre de 2011. Veus Maribel Gutiérrez i Miquel Llobera. D'enveu en alta, enveualta.cat Ell tan sols mira. Ahir els llums de Nadal van inundar de sobte carrers i places. Van esclatar de cop com una riuada imparable que tot ho nega. Els aparadors, els portals, les finestres, serps de bombetes de colors enganxades als vidres entelats de neu falsa. Enormes boles daurades que pengen dels balcons glaçats i grisos. A veig assadegats, governits amb un excés que atempta contra el respecte a la natura. La gent atrafegada entra i surt de les botigues carretejant amb dificultat bosses de paper i de plàstic, plenes, bosses enormes, amb dibuixos llampants. Les dones atabalades prenen les mans dels nens amb força, que no se'ls empassi la multitud o desapareguin engolits per un trànsit crispat de botzines. Ell no demana res. Observa. La cridòria a l'hora punta de la tarda és gairebé insuportable. Els cotxets dels bebès s'entrebanquen els uns amb els altres enmig de la vorera repleta. Les mares somriuen, la nerviositat continguda. És Nadal. Paciència. Ja se sap que les rodes dels cotxets són molt grosses. Un home disfressat de Pare Noel, testimoni viu de costums importats, reparteix publicitat d'una botiga de joguines en una cantonada ventosa. No fa un posat alegre. Per cridar l'atenció dels vianants, Estones ha de fer dringar una campana que du a la mà dreta. El so es perd sense remei dins el tràfic de gent. L'home es mira els peus amb estranya atenció i mou el cap d'un cantó a l'altre. Ningú no en sap el nom, però li diu en Dante. Algú va descobrir que venia d'Itàlia. La tarda decau lentament i la foscor s'escola amb una pàtina boirosa. Sense avís previ, un altaveu afònic llença l'aire una nadala repetitiva. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. La música retrunya amb un ritme equivocat que s'allarguen el temps i trenca l'harmonia. Una noia amb botes de taló altíssim passa molt de pressa, aliena l'enrenou que l'envolta. Porta uns petits auriculars a les orelles i camina molt recta, concentrada i altiva. A prop seu, una dona gitana que ha plantat una manta sobre les jambordes irregulars ofereix moneders d'imitació a preus irrisoris. El gos geu als seus peus fet un garbuix. Ell treu la mà de la butxaca de la jaqueta i la carona amb delicadesa. L'animal, tranquil, alça la mirada i s'acomoda millor damunt les seves sabates. La nit ja ha caigut. L'obscuritat és la reina i senyora. Es fa fosc molt de pressa a aquestes alçades de l'any... Dos avis que passegen s'emboliquen la bufanda més força i apressen el pas. Les parelles joves amb nens petits s'afanyen a tornar a casa. Els cambrers del restaurant del davant, silenciosos, treuen el cap per la porta a l'espera del primer client. Algunes botigues sorollosament abaixen les persianes. Les persianes es queixen quan algú les toca. La música de la Nadala encara ressona, però aviat decau amb un gemec larguíssim i agònic. Dues dones que discuteixen són engolides per la boca del metro. La gitana comença a recollir. No ha venut gairebé res. Sospira. S'hi ha posat massa tard... Demàà serà un altre dia. Ell s'aixeca poc a poc, amb les cames gelades. Té la barba espessa i els ulls cansats i un munt de petites arrugues al voltant dels llavis. Es bufa una estona a les puntes dels dits i s’espolsa els arnats pantalons amb parsimònia. Amb un sospir profund, mou el cap d’un cantó a l’altre, mirant a terra.. <t 'ha> Tom perdut. Donóa uns copets suaus al cap del seu gos i l'animal quasi li somriu amb la llengua fora. Au, anem que fa fred, a veure si trobem obert a la porta d'algun caixer automàtic. El joc de temps i atzar d'Ignasi Llobera. Publicat a la revista Valors, número 199, de gener de 2022. Enregistrament en veu alta. Les deesses, assegudes al seu tron de pedra, acabaven d'inventar un nou joc. azar va allargar el braç, va agafar el dau, el va sacsejar i el va fer rodar sobre la taula eterna. En veure el resultat, Temps va col·locar la primera peça al taulell. Es van mirar fixament els ulls, que els brillaven per primer cop. Azar va tornar a agafar el dau i el va tornar a llançar. Temps feu que la primera peça es comencés a expandir. Bang! Va exclamar Juganera. Al cap de desenes, de centenars, de milers de tirades, van aparèixer les primeres galàxies. Després, la Via Làctia, el Sol i la Terra. I amb centenars de milers de tirades més, la vida, les plantes, els invertebrats i els peixos, els rèptils, els dinosaures, els mamífers, els ocells i les flors. Atzar va tornar a fer rodar el dau. En veure el resultat, temps feu un mig somriure. Bang. I un meteorit va xocar contra el planeta, provocant un escalfament inaudit i arrasant els dinosaures. Atzar, sense immutar se va tornar a sacsejar el dau i el va tirar. Primats, dau, homínits, dau, l'homo erectus va domesticar el foc. Es va aturar. Acabava d'aparèixer al voltant de la taula un tercer tron amb una deessa joveníssima que observava el ritual. Al cap d'uns centenars de tirades, intel·ligència es va unir al joc. Escultura, i pintura, i agricultura. Hazard seguia fent rodar el dau, i temps i intel·ligència generaven canvis a quatre mans. Escriptura, civilització, tecnologia, acceleració exponencial, guerres mundials, emancipació de les màquines... No hi havia aturador. La resistència humana custodiava el sistema solar. Les màquines es replegaven a Alfa Centauri i planificaven la incursió definitiva. Bang! Desastre nuclear galàctic. Extinció de la humanitat. Desaparició de la vida. Hivernació de les màquines. Atzar i Tems van dirigir la mirada cap al tercer tron de pedra, que restava buit i fumejant per la desaparició sobtada de la jove deessa. Tems i Atzar es van tornar a mirar els ulls durant uns instants i van arronsar les espatlles. Atzar va allargar el braç, va agafar el daú el va sacsejar i el va tornar a fer rodar sobre la taula eterna. Escolteu-el Literalment, amb Jordi Sevillano. Tot seguit parlem amb l'Albert. Parlem d'històries, parlem de literatura, parlem de relats. Molt bon dia, lectors del món! Benvinguts al nou episodi de Parlem de relats! Sóc l'Albert Ió, el vostre locutor. Em podeu trobar Instagram, arroba dioficial.albert i, com sabeu, sóc un fanàtic dels relats. Però no podia començar la secció d'avui sense dedicar un record al poeta Joan Margarit que ens ha deixat aquesta setmana que descansi en pau. Bé, en l'últim programa vam posar relleu als relats com una valuosa expressió literària vam definir-los com un text més breu que la novel·la, on normalment s'hi desenvolupa una trama de gran intensitat. Vam escoltar també les opinions de Haruki Murakami, un prestigiós escriptor japonès, que concebia els relats com un element imprescindible de la seva obra, en simbiosi amb la novel·la. Finalment, van concloure que els relats poden captar una nova generació de lectors, ja que la seva versatilitat els fa compatibles amb la vida trepidant de la societat contemporània. Avui... Però, ens enllunyarem dels llibres de receptes i farem un primer testet al suculent banquet que ens ofereix el món de relats. I, com el millor dels entrants, parlarem d'una especialitat de la casa, el geni Pere Caldés. Pere Caldés va néixer a Barcelona el 29 de setembre de 1912. No va tenir una vida senzilla, ja que després de militar al bàndol republicà durant la Guerra Civil, l'any 39 es va haver d'exiliar a França, deixant la seva família a Barcelona, i després encara més lluny, a Mèxic, fet que es veu reflectit a la seva obra, on hi va viure fins l'any 62. Va morir l'any 94 a Barcelona, deixant a la cultura del nostre país una valuosa herència, la seva obra. I no es pot parlar de la seva obra sense mencionar el realisme màgic. Els seus relats naveguen entre l'humor i la ironia, la realitat i la fantasia. Les cròniques de la veritat oculta i Invasió subtil i altres contes són alguns dels millors reculls arrelats que es poden trobar en la literatura catalana. Abans us n'he promès un tastet. Gràcies a la Xènia, gaudirem ara de L'arbre domèstic, una de les cròniques de la veritat oculta. En aquesta vida he tingut molts secrets, però un dels més grossos, potser el que estava més en pugna amb la veritat oficial, és el que ara trobo oportú d'explicar. Un matí, al llevar-me, vaig veure que en el menjador de casa meva havia nascut un arbre. Però no us penseu. Es tractava d'un arbre de debò, amb arrels que es clavaven a les rajoles i unes branques que es premien contra el sostre. Vaig veure de seguida que allò no podia ser la broma de ningú. I no tenint persona estimada qui confiar certes coses, vaig anar a trobar la policia. Em va rebre el capità, amb uns grans bigotis, com sempre, i duent un vestit l'elegància del qual no podia explicar, perquè el tapaven els galons. Vaig dir, us vinc a fer saber que en el menjador de casa meva han nascut un arbre de debò, al marge de la meva voluntat. L'home, vos direu, es va sorprendre. Em va mirar una bona estona i després digué, no pot ser. Sí, és clar. aquestes coses no se sap mai com van, però l'arbre és allí, prenent llum i fent-me Aquestes paraules meves van irritar el capità. Va donar un cop damunt la taula amb la mà plana, va alçar-se i m’agafar una solapa. Allò que fa tanta ràbia. No pot ser, dic, repetir. Si fos possible això, seria possible qualsevol cosa. Enteneu? S'hauria de repassar tot el que han dit els nostres savis i perdríem més temps del que sembla primer cop d'ull. Estarien ben arreglats si no els menjadors de ciutadans qualsevol passessin coses tan extraordinàries. Els revolucionaris els serien al el cap, tornarien a discutir-nos la divinitat del rei i qui sap si alguna potència encuriosida els declararia la guerra. Ho compreneu? Sí, però despid de tot, he tocat l'arbre amb les meves mans. Apa, apa, oblideu-ho. Compartiu amb mi només aquest secret. I l'Estat... Pagarà bé el vostre silenci. Ja anava a arreglar un xec quan es mobilitza la meva consciència. Vaig preguntar Què és d'interès nacional, això? I tant! Doncs no vull ni un cèntim. Jo per la pàtria tot, sabeu? Podeu-me anar. Al cap de quatre dies vaig rebre una carta del rei donant-me les gràcies. I aquí, amb això, no es sentiria ben pagat. Que bo que és en Pere Caldés. L'entranyable innocència dels seus protagonistes, combinada amb el realisme fantasiós del seu univers, converteixen els seus relats en quelcom veritablement màgic. I bé, fins aquí l'entrega d'avui. Esperem retrobar-nos el proper dia per parlar d'un gran autor de relats a la literatura universal. Si voleu saber quin és, haureu de venir. Moltes gràcies per acompanyar-nos, i cuideu-vos, i llegiu molt, que és molt sa i si poden ser relats, millor a reveure! Esculteu al literalment amb Jordi Sevillano. De vegades una imatge val més que mil paraules. I tot seguit, el fotògraf Pere Hierro ens porta a la secció Fotoviatge. Hola a tots i a totes. Benvinguts a la nova secció del programa Literalment. Em dic Pere Hierro i sóc fotògraf. I en aquesta nova secció us proposo un títol és com fer un relat d'un viatge amb imatges. Bé, per aconseguir que aquest relat tingui molta força i sigui impactant, hem d'aconseguir captar tot l'entorn, totes les experiències, totes les situacions d'aquest viatge, d'aquest país incorporant els personatges, incorporant l'arquitectura, els paisatges, la gastronomia, la cultura, o sigui el resum de tot el que es compon en aquest viatge. Per fer-ho interessant, tenim que tenir molta variació de contingut. Això vol dir que durant les hores del dia podem fer unes imatges amb diferents intencions com l'hora de la sortida del sol, l'hora del matí, l'hora del migdia, la tarda, la posta de sol i la nit. Són diferents horaris en els quals podrem fer diferents tipus de fotos per incorporar en aquest relat de, de tot el viatge. En el tema d'avui i com a introducció d'aquest relat us adreço a la meva adreça d'Instagram on podeu veure, podreu veure una mostra de les imatges de viatges i de situacions que us podeu trobar amb diferents viatges o diferents països. Ladrecen a l'stagram és de Gourmet and travelvel u i en aquí hi ha una petita narració d'aquestes situacions. Com podreu veure hi en aquestes diferents hores, aquestes diferents situacions, aquestes diferents maneres de veure el viatge, perquè no dubteu que cadascú té una visió, i, i cadascú fa una interpretació d'aquest viatge. Podem anar un grup de 10 persones i tenir deu visions diferents d'aquest viatge. Però el que ens interessa és que el nostre sigui el més proper a el que nosaltres estem vivint i sentint en aquell moment i la nostra interpretació de lo que estem veient. I això és el més important per poguer-ho traslladar al nostre entorn als nostres amics, a la nostra família, a la gent que ens envolta i fins i tot exposar-ho com pot ser a l'Instagram o pot ser en mitjans o redes socials. En diferents diguéssim situacions que podrem viure, N'hi haurà que seran com si diguéssim més espontànies o n'hi haurà que no tant, que seran com més programades. En Aquí és on tindrem l'oportunitat de captar aquelles imatges més originals o no tant. En el proper podcast eh, us faré menció de l'estructura que té que tenir aquest, aquest contingut d'aquest relat i els mitjans que hem de fer servir, així com el nivell d'exigència, el nivell de selecció d'aquestes imatges i tots els elements que componen aquest relat. Bé, doncs si us sembla bé, en el proper podcast us faré pensió dels mitjans i els elements que farem servir per tindre tota aquesta sèrie d'imatges i de quina manera fer una narració visual més adient. Salutacions i a reveure! els nostres col·la col·laboradors eh, d'aquesta se setmana espero que us agradi el contingut que que porten eh, Fins a la pròxima Gràcies El Literalment Des que surt el sol fins que marxem amb Jordi Sevillano